Herbinger vpadl mezi nás a těžce odechoval. Vypadal zděšeně skoro, jako by právě viděl ducha. Ostatně zase tak daleko od pravdy to nebylo. Prokletej tu není. U píři tu taky nejsou. Vyvolali ale něco jinýho. Už to na nás čeká. Byl to trik! Otočil se k Franksovi. Musíme vypadnout. Zavalej leteckou podporu. Tichý federál se nehádal. Dulto, tady je Charlie. Potřebujeme okamžitě odtud. Přepínám. Nic. Franks zopakoval žádost. Pořád bez odpovědi. Obyčejný člověk by vypadal na křižovatce nejhorších zel uprostřed léčky přichystané strašlivými stvůrami nejspíš docela ustaraně. Franks pouze leda byle pokrčil rameny. Signál se ven nedostane, řekla Julie. Jak je možný, že je to past? Tata nám řekl, odmlčela se. Ale ne, řekl nám to, co Susan chtěla. Vyštěkl Herbinger a nakopl k menstromu. Do prdele, mělo nás to napadnout, musíme o to zmizet. Alfo, bravo, ozvěte se, řekl Franks. Nic, postavil se a ukázal na své muže. Vyslal několik rychlých ručních povelů a zapumpoval pěstí do vzduchu. Vojáci přikývli, vyskočili na nohy a vydali se k ostatním týmům. Vracíme se na místo ústupu. Nemůžete přivolat leteckou podporu světlicema? zeptal se sem. Už se stalo. Ze směru, kde se nacházel tým Čárlí, co si veletělo k nebi. Pár vteřin později nad korunami stromů vybuchly červené světlice a snášely se k zemi. Jenom doufám, že si toho v téhle viditelnosti všimli, řekl Majlo a hleděl k nebi na hustá dešťová mračna. Z dálky se ozval zvuk připomínající roh. Vnitru jsme všichni pocítili jeho hluboké tóny. Ten nejhlubší zněl několik vteřin a pak se ztratil. Potom se ozval další roh na jihu a jiný na východě. Herle, co tu vlastně je, zeptal jsem se. Věděl jsem akorát to, že bytosti vyvolané lordem Mačádem rozhodně nebudou přátelské. Já nevím. Obličej měl potřísněný blátem a nebezpečně přivíral oči. Ale Vendigo říkal, ať vypadnem. Prohlásil, že nad tím nemá žádnou moc. Takže je to zlý. Hodně zlý, řekl jsem mu, ať o tu cví lidi odvede. Když uvidíte něco, co není člověk, zastřelte to. Ozvaly se další rohy. Teď už byly všude kolem nás. Několik jich zaznělo i z míst, odkud jsme přišli. Vypadá to, že nás nenechají ustoupit. Julie si zapřela M14 do ramene a pohlédla do optického zaměřovače. Lidé s LM se rozprostřeli a hledali obraná postavení. Franks musel bez vysílačky rozkazy na svému žehu lákat. Zakopejte se, použijte stražní nálože, až si pro nás přijdou zautočte. Na můj signál se probejte na jejich. Na jižním cípu formace jsme byli my. Mají tví lidi na to, aby zvládli boj? zeptal se Herbinčera. Samozřejmě. Velitel našeho týmu odpověděl s mnohem větší sebejistotou, než jakou jsem cítil já. Edovy meče se i v přítmí stříbrně leskly. Čepele obou byly krátké, silné a nesmírně ostré. Ed si protáhl krk a obratle. My ostatní jsme byli vyzbrojeni nejrůznějšími střelnými zbraněmi. Každý z nás ještě přibalil nějaký těžší kalibr RPG granátmety. Majlo držel po domácku upravený lehký plamenomet. Když jej zapnul, začal jeho plamen zlověstně hučet. Najděte sekret, rozkázal Herbinger. Nevíme, co se tak to do nich nasypte všecko. Družstvo poslechlo. Levé křídlo kryl zakopaný tým Charlie, napravo byl tým Alfa, bravo bylo za námi. Franks se pohyboval mezi muži, vydával rozkazy a poukazoval na problémy. Každému dal na starost určitý výsek bojiště. Dodával odvahu vojákům, které nepřirozený zvuk rohů vyváděl z míry. Možná byl násilnický znivý hajzl, ale jako velitel se činil. Líp se schavej, tripe, doporučil Herbinger, když naběhl mezi nás. Hali, máš za sebou valna, takže v případě potřeby můžeš použít RPG. Lí. Netiskni se tolik k tomu stromu. Udělej krok zpátky, budeš mít víc prostoru a nepřejdeš o krytí. I my jsme měli skvělého vůdce. Vypadáte dobře, lovci. Nemůžete být nic, co bychom nezvládli. Nesnáším chvíle, kdy člověk neví, proti čemu stojí, řekl tiše sem ležící zakořeny. Dunění rohu ustalo. Kapky deště dopadaly na zem. Herbínčre. Zavrčel Skypy. Ork zavětřil nosem ze strany na stranu. Jdou. Co jsou zač skippe? Zeptala se Julie. Nevím. Smrděj, smrděj, jakoby odjinut. Byli jsme v deseti lidech rozprostřeni na dvanácti metrech. Schovávali jsme se za stromy pokroucenými kořeny a blátem. Všichni jsme hleděli do bažiny a očekávali útok. Kvůli dešti a mlze nebylo vidět moc daleko. Já dostal na starost oblast plnou nepřehledných světel a stínů, větví a stromů, bláta a lišejníků. Nikde žádný pohyb. V bažině bylo ticho až na zvuky malých zvířat a občasné zabublání organických plynů vyvírajících na povrch. Na severu zazněla střelba a výbuchy. Tým bravo navázal kontakt. Několik nováčků se nechalo střelbou strhnout a začalo se otáčet. Stát, zařval Herbinčer. Sledujte svou oblast. Tohle je jejich problém. Soustřeďte se na sebe. Přinutil jsem se zůstat na místě, přestože se všude kolem ozývalo dunění výbušně na střel. Tým bravo podle všeho dával útočníkům pořádně do těla. Po několika vteřinách prvotní salva utichla a ozývaly se jen sporadické výstřely. Pak ticho. Mezi stromy bylo slyšet hluboký hlas Frankse křičícího rozkazy na své muže. Pche, ať už je to cokoliv, není to tak silný, řekl jsem a odplivl si. Herbinger zvedl ruku, abychom byli sticha. Zavřel oči a soustředěně naslouchal skoro jako kdyby meditoval. Najednou stuhnul a tiše zanadával. Ze směru od týmu bravo se ozvalo za svištění. Pak další a další, až se celou bažinou nesly desítky podivných zvuků. Následovaly stovky tupých žuchnutí, výkřiky bolesti a agonie. Co to bylo? Vyštěkl Lee a z jeho hlasu byl slyšet úděs. Žádnou odpověď nedostal. Herbinger přiložil k remeně samopal Thompson, a vypustil dlouhou kontrolovanou dávku do jezírka černé vody. Střely ráže 45 se zakously do bahna. Hladina explodovala to, když vzhůru vylétlo jakési stvoření. Než se první stvůra rozletěla pod přívalem olova a stříbra v oblak oranžových tekutin, stačil jsem se na ní lépe podívat. Velikostně odpovídala člověku, avšak byla celá hrbatá a pokřivená. Vzhledem k množství končetin stvůra připomínala jakýsi hmyz. Pro všemožné pařáty vypadala nepřirozeně a z její lebky zíraly desítky červených očí. Když kulky dopadly na její trup, doslova se roztříkla po okolí, jako by její vnitřní orgány byly pod obrovským tlakem. Věc sebou začala mrskat, spadla do bahna a už se nehýbala. Díky špuntům v uších a jejich funkci elektronického zesilování zvuku jsem slyšel, jak si Julie, cosi mumlá. Znělo to vyděšeně. A Julie, řekl Fordovou, jen tak něco nevyděsilo. To snad ne, to jsou zase oni. Co to bylo za věc? Vykřikla Holly. Žádný ze zkušených lovců neodpověděl. Sundal jsem tvář z pažby, abych si prohlédl ostatní. Majlo pomalu a nevěříc s ním žoural. Sem tiše zíral do neznáma. Julie se začala nekontrolovatelně třást. Herbinger vyměnil zásobníky, nedíval se na nás, ale na svou zbraně. V pozadí bylo slyšet výkřiky a zvuky boje týmu Bravo. Konečně Herbinger stiskl záchyt závěru a odpověděl nám. Jsou to věci z vánočního večírku. Bůh nám pomáhej! řekl majlo. Tentokrát jsme ale ozbrojení, odpověděl jsem. Tehdy jsme s nima bojovali holýma rukama, teď máme kvéry. To mají i ani, odpověděl smutně Herbinčer. To mají i oni. Už jsou tady, zakřičela Julie a vypálila do bažiny. Z mlhy a bahna se k nám začaly blížit oranžovo-černé postavy. Zase jsem slyšel svistot, tentokrát však byl blíže, mnohem blíže. Do bahna přede mnou, co si dopadlo a bláto mi zastříkalo brýle. Byl to jakýsi ostrý kostěný hrod pokrytý oranžovou tekutinou. Zamířil jsem na jeho zdroj hrbatého hmyzáka a poslal jednotnou střelu do jeho hrdníku. Na naši pozici směřovalo několik dalších kostí, které hučely jako salva středověkých šípů. Stvůra jich jsem zasáhl, zavrávorala, vztyčila se a zamířila na nás hlavou. Hluboko do kůry stromu, za ním jsem se skrýval, se zaril další projektil. Na oplátku jsem stvůře poslal dvě střely, které zasáhly její vnitřní orgány a strhly ji k zemi. Kosti dopadaly všude kolem mě jako oštěpy. Mezi stromy se plazily démoni a zkracovaly vzdálenost pro své primitivní zbraně. Zdálo se, že vůbec neznají strach, nabíhají bezbázně na naše pozice a nic nedbají ustřelených končetin. Majlo, pat pal je, přikázal Herbinčer. Majlo pustil pušku na popruh a vytáhl plamenomet. Do bažiny poslal vteřinovou dávku, která z zapalovala a obalovala do napalmu. Nepřátelé si začínali nořit do vody i hned se však zase zvedali, protože voda rozhodně nemohla smrtící chemickou látku uhasit. Stvůry sebou trhaly a náhodnými směry vystřelovaly kosti, dokud nezahynuly. Pak nastalo ticho. Už žádné další pohybující se oranžové tvary. Zbyly pouze ohořelé slupky, které připomínaly párky, co jste nechali příliš dlouho v mikrovlnce. V dálce zazněly rohy, kterými se démoni svolávali k dalšímu útoku. Jsou všichni v pohodě? Zařval Herbinger. Jeden po druhém jsme se mu ozývali. Nějakým zázrakem se našemu týmu podařilo ze šarvátky vybáznout bez ranění. Soudědle výkřiků neměl tým bravo stejné štěstí. Nejsou tak drsní, zabručel zlostně sem a vkládal obrovské náboje do 4570. Boji to byli průzkumníci. Odpověděl hrbínčer: Jenom nás kousej. A jak to víš? Zeptal jsem se. Vždyť ani nevíš, co jsou záč. Jde ta poznát. Jedinci, se kterými jsme bojovali v 95. byli obyčejní dělníci. Věci bez mozku, který kolem sebe drápali a kousali. Tohle jsou vojáci. Vrátěj se. To byla jenom zkouška. Od pozice týmu Alfa se ozvaly exploze. Čekali jsme v napjatém tichu, než dozní bitva bez naší účasti. Po pár minutách byl napaden i tým Charlie. Zbloudělá kulka odtrhla větev stromu nad mou hlavou. Vzduchem kolem nás létaly další kulky jako rozlobené včely. Koukejte, kam střílíte, vy plbové! Zařval marně sem. LM, jdu za váma křikl Franks a běžel k nám. Doběhl k Herbingerovi a dřepl si do bahna. Jak to jde? zeptal se velitel. Dva mrtví, dva zranění, jeden kriticky, řekl stoicky klidný muž. Ani se nezeptal, jak jsme na tom my. Musíme vypadnout, vracíme se. Negativní, ty věci umějí dýchat pod vodou. Mohli bychom klidně napochodovat do pasti, když se dostanou blíž, tak nástejí jejich kosti rozemilou. Konstatoval chladně Herbinčer. Musíme se bránit tady. Snažej se jenom zjistit, kde je nejlepší zautočit. Viděl jsi, jak jsou rychlí. V bažině jim neutečem a bez krytí nás rosekaj. A musíme střílet a manévrovat. Trval na svém Franks. Poslyš, my nejsme vojáci a tohle není armáda. Hnem se a je po nás. Půjdeme s váma nebo bez vás. Dvě minuty. Vystřelíme světlice. Federální agence zvedl a odešel. Jestli chcete, můžete zůstat. Herbinger se díval za ním. Da prděle. Herle, co chceš dělat? Zeptal se sem. Nemáme na vybranou. Bez nich nám vpadnou do zata bude po nás. Musíme držet při sobě. Změnil tón hlasu, abychom ho všichni slyšeli. Tak jo, týme, až uvidíme světlice, půjdeme zpátky stejnou cestou, jako jsme sem přišli. Rastřílejte všecko, co vypadá podezřele. Snažil se nám dodat odvahu. To zvládneme. Jsme přece nejlepší. Už jednou jsme ty oranžové bastardy dostali. První půjdu já, pak Skippy a Ed. Máme nejlepší smysly. Pokud na něco začneme střílet, udělejte to samý. Vyměnil zásobníky. Nabídím trasovací střely. Když něco označím, zabejte to. Všichni připravit. K propršenému nebi vzlétly světlice. Po zádech mi přejel mraz. Očekávala nás bažina plná stinných úkrytů. Pohyb, rozkázal hrbinčer. Vyrazili jsme vstříc nebezpečí, jak jen to v neschůdném terénu bylo možné. Bahno se na nás lepilo, zvyšovalo naši hmotnost a snažilo se nás stáhnout dolů. Lídkové svaly mě z běhu lepavým terénem neskutečně bolely. Po stranách a kousek za námi se pohybovaly mezi stromy federálové. I přes impresivní fyzické předpoklady a intenzivní výcvik nedokázali běžet rychleji než my. Déšť nebýval na intenzitě a smáčel nás. Kapky se odrážely od země, až se zdálo, že vlastně prší ze dvou stran. Pořád byla děsná zima, ale vypětí způsobené snahou o rychlý pohyb naše těla přehřívalo. Ani se mi nechtělo odhánět obří mosky ty sobličeje. Nebyly to jediné věci, které mi toho dne usilovaly o krev. Překračovali jsme doutnající slupky zničených démonů. Při blížším pohledu na jejich vnitřní systém bylo jasné, že se liší od všeho, co je v našem světě k vidění. Jejich vnitřnosti tvořily komplikovanou síť vaků a rour. Všechno v nich bylo oranžové, žluté nebo jasně červené. Překročil jsem z tvůru, jejíž obě čelisti byly otevřené ve smrtící grimase. V tlamách byly vidět řady špičatých zubů a několik nahodile vysících jazyků. Do tuctu mrtvých očí dopadal déšť. Cítil jsem ve vzduchu cosi temného. Nebyli to jen vetřelci a děsivé sevření prokleté bažiny, ale ještě něco dalšího. Rozpoznával jsem to. Sledoval nás prokletý. Jeho fyzické tělo tady nebylo, tím jsem si byl jistý. Spíše se mi zdálo, že nás sleduje z dálky. Cítil jsem jeho přítomnost. Vnímal jsem, že pozoruje, jak nalíčená past obkličuje jeho nepřátele. Ten hajzel si to užíval. Za vším stálo zlovolné působení prokletého starobilého artefaktu. Nevěděl jsem, co jsou démoni záč, ale bylo jasné, že je prokletý díky moci artefaktu vytrhl z domovského světa a hodil sem. Artefakt byl klíčem. Neurazili jsme ani 300 metrů a opět jsme se dostali do kontaktu s nepřáteli. Herbinger se pohyboval rychleji než my ostatní. Nějakým způsobem se mu dařilo hledat pevnou půdu tam, kde to nikdo za ním nedokázal. Najednou se zastavil, přiložil archaický samopal k a poslal dávku trasovacích střel do vody pod padlým stromem. Než jsme mohli zareagovat, namířil na jiné místo a poslal dávku i tam. Linie lovců vypálila jako jeden muž. Zvedl jsem anihilátor a pokropil první místo. Skrytý démon se vymrštil vzhůru do trasy letumých projektilů, které jej rozstříleli na cáry. Za stvůrou povstávali další nepřátelé, které čekal stejný osud. Anihilátor byl v té chvíli jen prodlouženou rukou mé zabijácké mysli. Pak se rozpoutalo peklo. V průtrži mračen se pohybovaly oranžové tvary a sypaly se na nás ze všech stran. Hmyzí příšery vylézaly z poza pokroucených větví stromů a vrhaly na nás smrtící střely. Snažili se zkrátit vzdálenost tak, aby mohli nasadit vražedné pařáty a zuby. Náš postup se zastavil. Federální agenti pobíhali všude kolem nás a snažili se zastavit nekonečnou hordu oranžové a červené. Panoval naprostý chaos. Vyprázdnil jsem brokovnici a rychle se naučil, že je třeba mířit na místo, kde hlava stvůr nasedá na opancerované tělo. Bylo to slabé místo, pod ním se nacházel vak naplněný tekutinou, který se po zásahu rozprskl jako balónek s vodou. Vypustil jsem vystřílený zásobník a okamžitě zasunul nový. Vzduchem prolétl kostěný projektil a jen o pár centimetrů minul můj obličej. V blátě vedle mě klečel federál, který pálil dávkami ze své pušky FN do nabíhajícího monstra. Projektily ráže 223 nadělali do těla nepřítele spoustu děr, ale k zemi jej nesmetli. – Mis na krk! – zařval jsem a poslal do komory další náboj. Namířil jsem výše a stvůra doslova obhodila okolní les vnitřnostmi. Tělo dopadlo do vody jen čtyři metry od nás. Díky, křikl bezejmený muž. Pozvedl zbraň, aby zahájil palbu na jiný cíl, ale stuhl. Překvapeně pohlédl na mimozemský kostěný oštěp, který mu projel zbrojí a hrudníkem. Do hezlu! Stačil ještě vykřiknout, než dostal další zásah do obličeje, který jej okamžitě usmrtil. Zachytil jsem jeho padající tělo a zaklekl pod něj. Lhal bych, kdybych říkal, že jsem se mu snažil pomoct. Můj pohyb řídila spíše instinktivní potřeba najít si kryt před dalšími projektily. Bezvládné tělo nasáklé bahnem a krví mě tlačilo k zemi. Zahlédl jsem skrčeného démona, který po nás vrhal kostěné oštěpy. Zamířil jsem přes rameno mrtvého muže a zasypal stvůru přívalem broků, dokud nepadla. Na její místo nastoupili další. zadopali čerstvou mršinu do země a naběhli ke mně. Vystřelil jsem granát a zasáhl strom nedaleko. Příval žhavých střepin rosekal tři démony na kaši. Agentovo třesoucí se tělo dostávalo další zásahy. a Anihilátor cvakal prázdno. Pustil jsem ho na popruh a popadl neznámou federální karabinu. Jednou rukou jsem namířil přibližně na nabíhající démony a podržel spoušť. Jakmile mi došly náboje, pušku jsem zahodil, vyskočil na nohy a rozběhl se k nejbližšímu dalšímu krytu. Zároveň jsem nabil. Julie klečela za kmenem. Přeskočil jsem ho a přistál obličejem napřed v bahně vedle ní. Vykašlával jsem páchnoucí bahno. Překulil jsem se a přidal se k ní. Každá rána z její odstřelovací pušky poslala ke všem čertům jednoho démona. Nabíjím! zařvala a sáhla po novém zásobníku. Do našeho krytu se zabodávaly další a další ostré kosti. Zvedl jsem hlavu a všiml si nabíhající stvůry vystřelující kusy vlastního těla. Za okamžik již ležela mrtvá na zemi. Z pozašedých stromů se k nám hrnuli další a další démoni jako křiklavý příval barev festivalu Mardi Gras. Výjev zmizel za zdí jasného plamene to, když majlo bažinu podpálil. Vypadněte, nezastavujte se! Zařval na nás a pokračoval v ničivém představení. Bylo mi jasné, že ve svém přenosném plamenometu nemůže mít nekonečné množství paliva. Démoni se blížili ze všech stran. Jejich pozice prozrazovaly razící barvy. Za majlem se něco stalo. Ve vzduchu se objevila trhlina, jako by nějaká obrovská ruka rozepnula neviditelné zdrhovadlo. Nebe na druhé straně bylo tmavě červené. V místě střetu atmosfér obou světů vyšlehly plameny. Trhlinou propadl démon a za okamžik se vše vrátilo do původního stavu. Stvůra zvedla nad hlavu končetinu s mnoha klouby. – Majlo! – zakřičela Julie a vystřelila po démonovi. Bublina pod jeho dolní čelistí vybuchla a poslala stvůru k zemi. Bohužel příliš pozdě. Pařáty již našli cíl. Z tváře Majla Andersna čišela bolest, jak ostré kosti projeli jeho paží. Padl na kolena v kaluži karmínové krve. S Julii jsme vyskočili na nohy a snažili se dostat dopředu. Popadl se Majla a zvedl jej. Pořád chrdl plameny do bažiny a držel nepřátele na uzdě. Cítil jsem intenzivní žár, ze kterého mi vyhrkly slzy do očí. Všude kolem jsem viděl záblesky krátce otevírených portálů, kterými do našeho světa proudily další stvůry. Zváděli jsme ústupovou bitvu proti nekonečným zástupům nepřátel. Výsledek mohl být jen jeden. Táhl jsem krvácejícího a třesoucího selovce kalužemi vody. Plamenomet vyhasl a utichl. Julie šla po mém boku a pálila vstříc hordě. Sáhla do postroje, vytáhla granát a vrhla jej mezi stromy. Následný výbuch mnou silně otřásl. Vsunul jsem se ke zbytku týmu, jak nejrychleji to bylo možné. Sehně se!! Křikl na mě Herbinger, když už jsem byl skoro na místě. Bez rozmýšlení jsem ho poslechl a přitiskl se s Majelem k zemi. Herbinger vystřelil nad naše hlavy a poslal k čertu démona, který zrovna propadl branou za námi. Jeho těžké tělo mi dopadlo na záda a přitlačilo mě k zemi. S námahou jsem se zvedl a odkopl zmasakrované tělo stranou. Začaly se objevovat další druhy démonů. Byli to menší a hbitější stvůry beze zbraní dálku. Pohybovaly se v těžkém terénu rychleji, než by jakýkoliv atlet zvládl na dráze. Viděl jsem, jak malý démon skočil na záda Federálovi a začal ho párat kostěnými pařáty. Okamžitě se k němu přidali další tři démoni. Agence během pár okamžiků proměnil v zakrvácenou hromadu kostí. Pak se objevil třetí druh démona. Byl větší a slabá místa měl chráněna tvrdými kostmi. Tyhle bestie se pohybovaly pomalu, Čas od času se zastavovaly a vyplivovaly z horní tlami koule zelené hmoty. Zelená koule přistála u nohou dalšího federála a postříkala jej sprškou prškou strašné kyseliny. Agent zahodil zbraň a začal šmátrat po kevlarem pokrytých nohách a křičel bolestí. Kyselina mu vyžrala maso až na kost. Byly všude. Snažili jsme se dostat k vyvýšenému místu. Byla to jenom hromada bláta, ale lepší obrané postavení nikde k mání nebylo. Majlo se začal děsně třást, jako by měl záchvat. Jed, řekl skrze zaťaté zuby. Pust mě. Ne, to zvládneš, křikl jsem. Oh, oh, ven, ne, pust mě. Vous měl potřísněný krví vytékající sůst. Silný jed ho užíral zevnitř. Udělal jsem, co mi řekl. Milo se opřel o strom, sklouzl na zem a namířil pušku. Řekl: "Šodě, že jí miluju. Julie se pro něj chtěla vrátit. Natahovala po něm ruku, ale popadl se mi a táhl k vyvýšenině. Nemohli jsme dělat nic. Milo mířil a střílal jednou rukou. Kryl náš ústup. Když mu v karabině AR došly, náboje zahodili a roztřesenou rukou vytáhl kolt 1911. Šli jsme pořád dál a slyšeli za zády výstřely. Na vousatého muže se sneslo několik rychlých démonů. Poslední věc, kterou jsem slyšel, byl řetěz výbuchů, když Milo odpálil granáty na své vestě. Bastardi! Zařvala Julie a poslala k zemi démona pažbou pušky. Přišlápnul jsem ho k zemi a nechal Julie ať z tvůru dorazí střelou do hrdla. Oba nás obhodil žlutý slis. Prošel jsem kolem rosekaného těla Alberta Lee a usmrtil ranou do mozku z tvůru, která na něm hodovala. Nabil jsem další granát a poslal jej mezi hordu, co nás pronásledovala. Čtyři démoni padli k zemi, ale vůbec to nebylo poznat. Viděl jsem, jak Skypy mizí pod hromadou stvůr. Jeho bratr Edward mu přispěchal na pomoc. Jeho čepele tančily mezi kapkami deště. Nikdy jsem neviděl živou bytost, která by se dokázala pohybovat s takovou lehkostí a smrtící rychlostí. Pařáty a hlavy při úžasném smrtícím tanci odlétaly do okolí a do vzduchu tryskaly gejzíry oranžových tekutin. Edward s pekelným bojovým pokřikem masakroval jednoho démona za druhým. Tačil se, krčil se, sekal a zabíjel. Oddělené končetiny a zbytky těl se kolem něj začínaly kupit. Konečně se do Edwardových zad zabodl kostěný oštěp a pak další do stehna. Ork začal zpomalovat. Vypálil jsem do vřevy celý zásobník, ani jednou jsem nechybil. Bylo však příliš pozdě. Edwards skopl stvůru ze Skypyho těla a ochranitelsky se postavil nad bratra. Křičel na útočící stvůry, sekal po nich, ale nakonec příboji karmínových těl podlehl. Orkští bratři zahynuli s velkou ctí. Dostali jsme se na vyvýšeninu, do svého alama, do termobilu. Osm metrů vysoká hromada bláta a klacku. Zbyla pouze hrstka lidí. Jasně jsem slyšel smích lorda Mačáda. Ale hrdinové zahnaní do kouta se nevzdávají snadno. Všum! Prask! Zástup opancerovaných démonů explodoval po zásahu raketového granátu, který mezi ně vypálila holy. Silné paže a kostěné pláty vylétly do povětří. Nažerte se, vysráči! Zařvala, odhodila rouru bokem a vytáhla z vesty granát. Vytrhla pojistku a mrštila granát do pažiny. V tuhle chvíli bylo nepřátel tolik, že ani nebylo nutné mířit. Šrapneli neomylně našli několik cílů. Nedaleko od nás byl ze zoufalého úkrytu v dutém kmeni stromu vytažen federální agent. Stvůry jej vtáhly mezi sebe a roztrhali na kusy. Nervové záškuby se posteraly o chaotické mačkání z pouště. Zbloudilá kulka trefila Holly Newcastlovou přímo do čela, rozmašírovala jí mozek a vylétla temení kostí ven. Holy byla mrtvá dříve, než dopadla na zem. Plazil jsem se po zemi a střílel do nejbližších démonů. Julie byla pořád vedle mě, s námahou se postavila a hodila další granát. Instinktivně jsem se střelil ze vzduchu zelenou kouli, jako by to byl hliněný holub. Koule se rozprskla a potřísnila démony pod sebou. Julie začala vytahovat a házet granáty z mého postroje. Já pořád střílel. Když jsem nabíjel, všiml jsem si tripa schouleného poblíž vrcholu. Byl celý rozdrásaný a divot se sebou třásl. Jed nakonec získal nad jeho velkým srdcem navrh a ukončil jeho život. Zoufale jsem zakřičel, přepnul brokovnici do plně automatického režimu a pokropil nabíhající hordu. Byl to můj poslední zásobník do anihilátoru. Zahodil jsem jej a vytáhl pistoli STI. Sem Haven stál na vrcholu kopce, řval jako vikinský bojovník, v každé ruce držel federální pušku. Od pasu zasypával dav démonů smrští kulek. Obklopený hromadou vystřílených nábojnic křičel vulgarity natolik zvláštní a zlovolné, že museli být slyšet až v nebi a skazit světy ve všech myslitelných dimenzích. Odvážného kovboje umlčel až přímý zásah kyselinovou koulí. Najednou se od někud zjevil Herbinčer. Mrštěl vystříleným samopalem tak silně, že roztříštil hlavu opancéřovanému démonovi. Julie! o čemu žlutě pláli. V zádech a bocích měl zapíchnuté řady kostěných hratů. Julie! Vytáhl revolver a méně než vteřinu usmrtil šest démonů. S neskutečnou rychlostí nabil dalších šestran. Probojovával se k nám, přičemž srazil dotírajícího démona holou pěstí. Omlouvám se, křikl, když se k nám konečně dostal. U nohou mu ležela slušná hromádka monster. Netrap se tím, Erle, odpověděla Julie s lehkým úsměvem a vhodila náš poslední granát mezi mimozemskou hordu. Vždycky jsem věděla, že to takhle nějak skončí. Herbinger jen přikývl. Sehnul se před sekajícím drápem, popadl démona za zadolní čelist a otočil mu hlavou, dokud nepraskly obě jeho páteře. Mrtvou stvůru mrštil dodavu a vyzýval další. Franks vylezl na vrcholo kopečku. Po tváři mu stékala krev a jeho zbroj doutnala pod nánosem kyseliny. Kostěný hrot mu prostřelil biceps. Bez náznaku jakýchkoli emocí si jej z ruky verval. Zraněná paže mu bezvládně vysela podél těla. Vytasil glok a kývnul na mě. Padni se ctí, řekl jen. Za ním stál jeho poslední muž s hrůzou zírající na spoušť kolem sebe. Vložil si do úst pistoli a stiskl spoušť. Frank se smrt posledního podřízeného zarazila. Takhle ne... Tmavý federál střílel doma si nepřátel a likvidoval dorážející démony s neomylnou přesností. Zbyli jsme už jen čtyři. Lord Machado se smál. Jeho fyzické tělo bylo stovky mil odtud, ale jeho duch, bytí a vědomí bylo s námi. Triumfálně se chechtal. Měl škodolibou radost. Jeho pícha při pohledu na porážku nejhorších nepřátel rostla. Stáhli jsme se na vrchol malého kopečku a překračovali těla padlých nepřátel. Závěr na Franksově gloku zůstal vzadu. Agent klidně odhodil zásobník, vložil pistoli do bezvládné ruky, uchopil další zásobník, vložil jej do zbraně, stiskl záchyt závěru a vrátil se ke střelbě. Do zápěstí jej trefil další hrot, který mu projel až k lokti. Celé předloktí měl otevřené jako vykuchanou rybu. Pistole mu ze zmrzačené ruky vypadla. Tak dobře, řekl. Paže mu krvácely a bezvládně vysely podél těla. Bez zaváhání se rozběhl vstříc mimozemské hortě. Jednu z tvůru odkopl dozadu a další rozstříštil čelist vlastním čelem. Příštím kopem se snažil zasáhnout oči jiného démona, avšak už nestačil uhnout před pařátem, který mu zasáhl stehno a přetěl tepnu. Franks spadl na záda a byl vtažen mezi oranžovou hordu. Vyprázdnil jsem zásobník STI do zástupu démonů a posílal jednu bestii za druhou do pekel. Po každém mém zásahu se ale jednoduše otevřela nová trhlina a do hordy se přidal další démon. Je mi líto, chlapče. Je konec. Rychle jsem přebyl a pokračoval v palbě. Cítil jsem Julii po svém boku. I ona byla odkázaná jen na pistoli. Čas běžel. Nedaleko od nás vybuchla kyselinová koule a popálila nás. Zezadu jsem slyšel nelidský herbingerův řev trhal démony holýma rukama, lámal jejich emzácké kosti a bezvládné zbytky vrhal zpět do masy ostatních. Miluju tě, Julie, křikl jsem, když jsem sahal pro nový zásobník. Taky tě miluju, ouvene. Škoda, že se měl zemřít. Přímo před námi se přikrčil démon. Na zádech se mu otevřela podkožní membrána. Stvůra se připravovala vystřelit kostěné hroty Julii přímo do hrudníku. Postavil jsem se před ní. Mimozemský hrot mi prorazil zbroj nad hrudní kostí, projel srdcem a zastavil se o zádové svalstvo. Zdrtila mě nepředstavitelná bolest, žár a tlak. Padl jsem na kolena a zvrátil se dozadu do bláta. Díval jsem se nahoru na Julii. Valila se země krev a stékala po zemi. Do nehybných očí mi dopadaly kapky deště. Mé tělo leželo bezvládně na zemi, jak široké, tak dlouhé. Z hrudi mi trčel mimozemský oštěp a ze svahu stékal potůček krve. Stál jsem nad sebou, nad bojištěm. Démonská horda dorážela na zbylé dva lovce. Můj duch se pohyboval mezi obřími kapkami deště. Čas se zpomalil. Posledních pár vteřin bitvy se proměnilo v celou věčnost. Júlie byla jen několik okamžiků od jisté smrti. Edel Herbinger stál za ní, roztrhaný zraněními, jako ježek prošpikovaný kostěnými bodci. Krvácel z bezpočtu rán, ale stále bojoval jako nadlidská bytost. Mordechaj Birejka stál po mém boku. Cítil jsem smutek starého muže. Je mi líto, chlapče. Bojovali jste moc dobře. Odvážnější lovce svět neviděl. O co teď? Je konec. Bitva je prohraná. Zítra prokletej zničí svět. Nad bojištěm se vznášel duch lorda Mačáda. Viděl jsem ho teď zcela jasně, temné valící se zlo. Jeho smích nebral konce. Ne, nemožný, chlapče, nejseš uvíznutý. Můžeš jít dál, ne jako já, ne. Prokletého jsem viděl úplně jasně. Jak jinak, vždyť jsem nebyl omezován lidským zrakem. Prohlížel jsem si ránu, kterou prořízl do našeho světa. Trhlidou šlo vidět do druhého světa. Světa, který sloužil jako dočasné útočiště přisluhovačů starobilých. Nad tím vším stál artefakt zla. Představoval klíč a most. Ne, moc ještě nebyla připravena. Zatím nenastal čas. Lord Mačádo neměl sílu odemknout plný potenciál artefaktu. Potřeboval k tomu úplněk, který měl nastat až další den. Démonská armáda stojící pod námi byla jen malou ukázkou toho, co artefakt dovede. Můžeš jít dál. Čeká na tebe dobré místo. Běž, chlapče, je konec. ne. Spomaleně jsem sledoval, jak Erl Herbinger utrhl hlavu jednomu z démonů. Ze svého nového pohledu jsem spatřil, jak pokřivený duch démona opouští fyzické tělo a mizí z této sféry bytí. V tom samém okamžiku se pak objevila trhlina do druhého světa, kterou propadl stejný duch v novém fyzickém těle. Prokletý podle všeho dokázal ovládat pouze omezený počet duchů. Jeho moc byla stále omezená. Ne. Mířil jsem přímo ke koncentraci zla a vstoupil do temného panství. Zaměřil jsem svého ducha na artefakt. Ten byl klíčem. Klíčem k ovládnutí času a prostoru. Chlapče, počkej. Takhle nemůžeš prokletýmu čelit. Uvízneš jako já. Ne. Lord do mě nehybně sledoval. Viděl jsem jeho spojení s fyzickým tělem. Jeho slizem pokrytá schránka klečela v tmavé kaverně obklopená spícími upířími přisluhovači a čerstvou jednotkou nemrtvých služebníků. Selhal jsi, lovče. Ne. Tenhle svět teď patří mě. Silou vůle jsem se přiblížil k artefaktu. Můj zrak již nebyl omezen schopnostmi smrtelníků a tak jsem poznal jeho skutečné zlo. Vedle něj byl Lord Machado naprostá nula. My všichni jsme proti němu byli naprosté nuly. Moc artefaktu byla neskutečná. Neskutečná, temná, stará a nevýslovně zlá. Viděl jsem legie temných sil, hladově čekajících na příležitost vstoupit do našeho světa. Černé lesknoucí se chobotnice větší než mrakodrapy. Starobylí trojúhelníkovití kovití korýši větší než nákladní lodě. Vše se nehmotně vznášelo v prázdnotě. Bledé miskovité oči hledali nový svět k vyplnění a nové duše inteligentních otroků. Ne. Pohlédl jsem také na slavné legie dobra a světla, které byly připraveny se s nimi střetnout. Zástupy vznešených a velkolepých jedinců. Mohl jsem se vzdát a přidat se k nim. Hrdinové mi tiše kynuli, ať se připojím. Síla tvého ducha nemá mezi smrtelníky obdoby. Ignoroval jsem ho. Pokračoval jsem k artefaktu. Musel jsem se k němu dostat. Bude tebe skvělý otrok. Ne. Zítra oživím svou královnu. Budeš jejím služebníkem. Mé vědomí zápasilo s bariérou zla a tlačilo proti neskutečné síle. Daleko pode mnou přeživší přátelé nadále bojovali. Herbingera provodávali další a další hroty a pařáty. Nevzdával se. brhal se zas a znovu proti řadám přisluhovačů zla, trhal je na kusy, kousal je a drtil. Na nebi se objevovaly trhliny tak, jak se recyklovaly duše mimozemských válečníků. Julie stála osamocená. V jedné ruce držela nůž a v druhé páteř mimozemšťana, kterou používala jako Kej. Nevzdávali se. Dostal jsem se k artefaktu. Zářil přede mnou jako černé slunce. Byl omračující a smrtící. Konečně lordu Mačádovi došlo, o co mi jde. Jsi šílený. Moc starobilých nemůžeš ovládnout. To mohu pouze já. Budeš zcela zničen. Věděl jsem, že má pravdu. Neměl na mysli jen to, že přejdu o život, ale že přejdu také otočím do opravdy sem. Artefakt měl moc toto vše způsobit. Dole mezi tím má láska podlehla pařátům mimozemské armády. Ne. Dotkl jsem se artefaktu. Pocítil jsem tisíce miliard let prostoru a reality času, hmoty, představivosti a moci. Svou vůli jsem zaměřil proti místu, kterého se chabě držel prokletý. Ne. Začal proti mě bojovat, ale na nic podobného nebyl připravený. Zaměřil jsem se na temný objekt, který zaútočil na podstatu mé mysli a příčetnosti. Zavalil mě příval podivných obrazů a mimozemských vzpomínek z tisíců mrtvých světů. Temný objekt jsem vyrval z prokletého spáru. Slabé spojení s trhlinou bylo přerušeno. Tunel ze světa starobilých do obskurní bažiny v Mississippi byl zničen. Mimozemská armáda zmizela v jediném záblesku světla a ohně. Ne! Prokletý na mě začal křičet. Poprvé jsme se střetli tváří v tvář. I když je těžké to tak nazvat, neboť ani jeden z nás v tu chvíli tvář neměl. Jeho moc zápasila smou. Snažil se uchopit mého ducha a navždy mě zničit. Na zemi zbyl po bitvě pouze masakr. Ve vlhké bažině byly rozprostřeny ostatky usmrcených lovců. Mezi těly se procházely temní duchové chmurného regionu a slavili vítězství. Mí odvážní přátelé byli zmasakrováni jejich těla bez života. Z posledních přežíval pouze proměněný Herbinger a bylo jasné, že i jej brzy přemůže síla smrtícího jedu. Trip, Holly, Milo, Sam, Lee, Skippy, Edward, dokonce i Franks a jeho muži. A Julie. Její tělo leželo bez hnutí a viděl jsem, že její čas vypršel. Přál jsem si vrátit čas. Ano! Lord Machádo rozčilně řval. Jeho zuřivost nad ztrátou kontroly šlo cítit v celém univerzu. Síla starobilých byla skrocena a poprvé za mnoho tisíc let starobilý artefakt ukázal skutečnou sílu. Uvolnila se neuchopitelně obrovská energie – Otřásla základy časoprostoru, podmanila si přírodní zákony a rozšířila se celým vesmírem. Lineární čas posledních pěti minut se zlomil. Můj duch se prudce vrátil do těla a plíce se mi naplnily vzduchem života. V bolestech a zmatku matku jsem zalapal podechu. Hrozná a zdrcující bolest v hrudi byla pryč. V ústech jsem cítil kyselý bažený zápach jasného spodku. Viděl jsem, jak se na hladině vody kruhy bortí do sebe a tvoří kapky, které stoupají proti přitažlivé síle do vzduchu. Jak se čas stabilizoval, zastavily se kapky deště ve vzduchu a pak začaly padat jako normálně. Ležel jsem v bahně s připravenou brokovnicí. Ostatní byli rozprostřeni ve stejném prostoru, který jsme před pěti minutami bránili. Uáááá, křičel jsem a pokračoval ve vydávání zvuků, kterými doprovázel svou smrt z rukou kyselinové koule. Holy mířila puškou na místo, ze kterého vyskočil první emzák a divoce střílela. Do vzduchu vylétávala voda, bláto, třísky, ale žádné kusy monstra. Holi zahodila pušku a sáhla si na čelo. Nenašla však žádnou díru. Pak se dotkla zadní části přilby, kudy kulka předtím vyletěla. Herbinger se postavil a zmateně se rozhlížel. Ostatní dělali v podstatě to samé a vůbec nechápali, co se stalo. Já byl samozřejmě výjimka. Ležel jsem v blátě a plakal s tváří přilepenou k pažbě zbraně. Opodál zmatkovali federálové a odpálili nástražné miny do prázdné bažiny. Mezi stromy se ozývaly zmatené výkřiky. Lovci hledali na tělech díry, ale žádné nenašli. Milo odešel kousek stranou, odložil plamenomet, poklekl, se, pěl ruce a začal se tiše modlit. Trip udělal to samé a plakal. Skippy a Edward odložili kápy a odhalili tak všem orkské kly, Aba vytáhli ze záhybu oblečení malé náhrdelníky zesušených ještěrek, přikládali si je k čelu a kynuli k nebi. Julie přiskočila ke mně. Popadla mě za postroj a začala tahat. Zvedl jsem se na nohy. Oběla mou tvář a vášnivě mě políbila. Udělal jsem to též chutnala jako bláto z bažiny, ale stejně to bylo skvělé. Jak krásné bylo žít. Byl bych hrozně vděčný, kdyby mi někdo řekl, co se tady stalo. Promluvil jsem. Zemřel jsem. Konstatoval ti šelí. Kousli mě do krku. Sundal si rukavici a přejel si rukou po hrdle. Opustil jsem své tělo. Já taky. Dodala holy, Ani nevím, co mě dostalo. Dostala se to mezi oči od jednoho federála, odpověděl jsem. Bastard zasranej, odpověděla chladně. A Byla to nehoda, zrovna ho žrali. Ale stejně, všichni jsme zemřeli. Pomalu jsem se postavil a hledal slova, kterými bych vysvětlil, co jsem viděl a udělal. Já, když mě zabili, ukázal jsem prstem na svůj hrudník. Viděl jsem prokletýho. Bojoval jsem s ním o nadvládu nad artefaktem. Něco jsem si přál. To je tvoje dílo? Zeptala se ohromeně Julie. Pohladila mě po špinavé tváři. Jak? To fakt nevím. Celá záležitost byla trochu nad mé chápání. Herbinger zatím nic neřekl. Pomalu se posadil na kmena hluboce se zamyslel. Ty jsi fakt jenom něco přál? jako Aladin s kouzelnou lampou, oživil s nás, nechal ty věci zmizet, zeptal se sem. No, tak nějak, kravina, to prostě není možný. On nás neoživil, řekl Majlo, který pořád klečel zády k nám. My jsme přece nezemřeli. Nevím, jak ty, Majlo, ale můj mozek před chvílí ležel v blátě, řekla Holly. Majlo se postavil a obrátil se na nás. No, takhle jsem to nemyslel. Ano, zemřeli jsme, ale smazalo se to. Ještě se to nestalo. Bejvalo by se to za chvíli stalo, ale všecko se vrátilo do téhle chvíle. K tomu, čím jsme si prošli, nikdy nedošlo. Ale došlo, řekl jsem. Zrovna před chvílí. Kdy? Majlo ukázal na hodinky. M, v budoucnosti? Správně, takže k tomu nedošlo. Sem nad tím chvíli přemýšlel. Hlavu měl nakloněnou na stranu a mnul si mraží vous. s tím, musím se napít. Franks přišel k nám s oddílem nabušených federálů za sebou. Nepohybovali se vůbec rychle. Spíše vypadali stejně zmateně a otřeseně jako my. Někdo z nich se nad vzhledem odmaskovaných orků nepozastavoval. V porovnání s tím, co viděli před chvílí, byl pár humanoidů s velkými zuby naprosto obyčejná věc. – Nazdar, chlapi, řekl veselé Milo. nechte mě hádat, právě vás zabila parta oranžových mizích démonů, že jo? – Jo, odpověděl Franks, o to je dobře, tak to jsme na tom stejně. Tmavý federál si prohlížel své zvalnaté ruce, které měl před pár okamžiky prošpikované kostěnými ostny. Zatěl pěsti a pomalu je svěsil podál těla. Konečně promluvil Herbinger. Vidíš, Franksy, říkal jsem, že máme zůstat na místě. Frank spokrčil rameny. Stiskl tlačítko vysílačky. Trhlina byla pryč a tak rádiový kontakt nepředstavoval problém. Majersův hlas zněl o třeseně. Co se tam děje? Věkl do vysílačky.